Assalamualaikum عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومسيئات فلا مضل له فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال Kama sallaita ali Ibrahim wa barik ali Muhammad kama barakta ali Ibrahim fil alamin innaka Majid Rabbishrahli sadri wasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini pada malam ni insyaallah menyambung kelas pengajian kita yang kita mula lewat sikit tadi, minta maaf aa, sebenarnya suku patutnya saya nak on Tapi pasal nak bagi kita punya apa aa, Rupa bentuk kuliah macam kita sekarang ni Muka saya ada, kemudian ada kitab aa, Saya terlambat sikit, minta maaf Tiap kali buat setting tu setiap saya lari <tuh> Alakulia jadi kita dapat berjumpa balik So hari ni insyaAllah kita akan sambung muka 54 eh So hari mana kita apa aa, bincangkan itu kita dah masuk sebenarnya aa, Pada minggu, bulan yang lepas, bulan yang lepas kita dah masuk Uh, pada tajuk bab yang bab yang, ketika, uh, bab yang uh, kedua eh, itu menegakkan uh, bukti ke atas bahawa yang benar adalah mazhab salaf dan dalam perkara ni uh, uh, Abu Hamid Al-Ghazali uh, rahimahullah dia telah letakkan uh, bahawa apa bab kedua dalam menegakkan bukti ke atas bahawa yang hak adalah mazhab salaf dikatakan ada dua bukti kan? bukti akli dan sam'i so ataupun akli dia buat dua pecah pada dua, satu yang kuli yang perbahasan kita bincang kali itu aa, berkenaan dengan apa dengan dengan asas dia kata ada beberapa ada empat usul pertama bahawa manusia paling tahu tentang kebaikan aa, dan keelokan ataupun aa, ke, tepa, apa keelokan tempat kembali kita nanti adalah Nabi Muhammad SAW alaihi so, wasallam actually lebih tahu daripada baginda baginda sallallahu kemudian kita ambil usul kedua bahawa Nabi sallallahu alaihi telah apa telah telah, telah apa apa aa, me, me, me, mencurahkan kepada segala se se se makhluk apa yang telah wahyu kepada baginda dia kebaikan uh, sekalian hamba tadi ada kehidupan di uh, dunia Dia, apa, dia kembali, ke tempat kembali juga kehidupan di dunia okay? Dan bagi dia tak pernah menyembunyikan apa-apa Mereka -apa. kata Nabi menyembunyikan apa-apa Dia telah membuat perbohongan yang besar Usul ketiga adalah manusia paling tahu uh, Tentang perkara uh, apa yang Nabi ajarkan adalah para sahabat Nabi SAW Kerana mereka melihat turunnya wahyu uh, Itu usul ketiga, uh, ketiga yang kena faham eh? Dan memang mereka dahulu menyampaikan dan dan dan sepanjang uh, apa zaman mereka para sahabat Nabi Muhammad Sallam sehingga akhir umur mereka mereka tak menyuruh apa segala makhluk kepada mengkaji men, apa apa men, men, menyelidik ataupun uh, mendebuk dan juga mentakwilkan uh, pada sumpah-sumpah perkaring kita bincangkan tak ada berbahaskan serupa panjang banyak-banyak bincang panjang lebar dan sebagainya okey kemudian itu yang, yang berbentuk yang apa apa yang kita panggil apa uh, uh, bukti apa bukti uh, bukti akal yang bersifat uh, Dia kata sama i Kemudian okay, Itu sama i Kemudian Tafsili uh, Tafsili uh, Perincian dia Kita ambil pada Enam uh, per, per, Perbahasan Tentang apa Tentang perkara yang Tujuh-tujuh eh Tentang-tentang apa Usul Yang dicadangkan oleh uh, Imam Al-Ghazali Rahmanullah Berkenaan dengan bahawa Yang wajib kepada seorang awam Adalah mentakdiskan Kepada kebenaran uh, Untuk Al-Hakta Baruqa Ta'ala uh, Daripada sebarang uh, Apa Jisim ataupun Penyumpaan dengan jisim Kemudian, uh, pada kedua, dikata wajib untuk percaya dan beriman dengan apa dikatakan Rasulullah SAW. Mincapan je lebar dah. Kemudian, uh, ketiga, wajib untuk uh, seorang tu mengiktiraf. Uh, kelemahan ini daripada mengetahui hakikat uh, setiap pengertian yang Nabi sebutkan. Soalan Ta'ala tak ada contoh untuk dibandingkan. Yang keempat, wajib untuk diam daripada bertanya dan mempendalamkan dalamnya. Uh, kerana uh, pada apa yang diluar daripada keupayaan. Uh, Sebab manusia takkan boleh mampu. Lalu kita lemah, kita takkan boleh berupaya untuk uh, mengetahui uh, realitinya. Sungguh mati baru tahu. Yang kelima, kita kata wajib untuk dia menahan lidah daripada uh, mengubah zahir uh, apa lafaz-lafaz perkenaan dengan tambahan, kurangan, gabung atau asingkan. Dan yang keenam, wajib kita menahan kalbu kita dan pemikiran kita uh, berserta dengan apa yang kelemahan kita ada daripada apa, daripada untuk uh, memikirkan tentangnya. Memikirkan tentang perkara-perkara suut. Kemudian yang ketujuh, uh, wajib untuk kita menyerah kepada ahli makrifat, uh, ahli pengetahuan dia paling kanan para nabi, para auliya, itu kan para sahabat nabi, ya. ulama-ulama kan para auliya, para sahabat dan juga ulama yang teguh ilmu mereka. So ini ini kita kata sudut yang uh, bagaimana dia nak buktikan ya eh, tentang masalah salaf yang paling benar. Itu pada sudut apa yang pertama itu uh, apa apa uh, akli, uh, dia, dia, dia, dia dia dia bersifat yang kuli dan juga tafsili. Okey. So sekarang ni kita akan masuk pada uh, apa, apa, apa bentuk yang kedua eh burhan akli tafsili. Okay. al burhan sam'i sam'i bukannya akli sam'i okey al burhan sam'i bukti berbentuk uh, berbentuk pendengaran mana apa yang kita dengar itu wahyulah nukilan tadi akal ini nukilan enam tunsani al burhan sam'i ala okay. dan ada uh, kata dan dan bentuk kedua okay. contoh kedua adalah bukti pendengar bukti benda sam'i sam'iyat benda yang kita dengar secara nukilan di atas perkara itu Okay. wa tariquhu dan jalan dia annaqula bo kita kata kita katakan ad-dalilu ala anna haqqo madhhabus salaf bahawa yang seba, ke atas bahawa yang benar adalah madhabus salaf uh, anna naqidahu bid'at anna naqidahu bid'atun bahawa apa lawan madhabus salaf dia adalah bid'ah ah. wal bid'atu madhmumatun wa dalalatun dan bid'ah ah adalah tercela dan juga sesat <laughs> Ini ni dengar geng-geng apa geng sufi yang suka sonok-sonok dengan bid'ah ah, kan Kata bida'ah sana, bida'ah sana, ah, ni dengar. Imam Ghazali sini kata. Bahawa nak lawan pada sunnah apa-apa yang madhab salaf tu adalah bid'ah ah. Dan bid'ah ah adalah tercela dan juga sesat. Wal khawdu fi minjihatil awami fi ta'wili wal khawdi bihim fihi minjihatil ulamai bid'atun. Dia kata dan memperdalamkan. Mana men Menyelam atau perdalamkan dari sudut orang awam pada pentakwilan. Okay? Serta memperdalamkan dengan mereka pada perkara ni pada, pada apa pada, pada, pada sudut perkara ni pada pada, pada apa pada pentadbiran ni dari sudut ulama juga adalah bidah. Perbuatan para ulama pergi ajak sebab kita tengok pada uh, bukti apa bukti yang, yang, yang yang yang akli. Akli yang apa yang, yang, yang apa yang, uh, apa, yang uh, bukti akli uh, yang atas yang tadi kan yang apa yang kuli tu kan kita kata bahawa uh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi tak pernah ajak orang ramai untuk memperdalamkan ilmu tentang perkara ni. So basically kalau anda kata kita kata orang tu ajak dia bid'ahlah. Bida ah. Ini macam kita sebut itu jawapan Imam Ahmad bin Hanbal kepada apa kepada, kepada, kepada apa? Uh, apa? raja apa, pemerintah atau khalifah Bani Bani Abbasiyah ketika tu. Al-Wathiq bila dia sibuk mempersoalkan, jadi Imam Ahmad bin Hanbal tanya pada dia punya dia punya pendebat dia kata nabi dengan para sahabat tahu tak apa kau cakap ni. Mudi dong kata tak tahu. Takkan kau orang tahu benda Nabi dengan para sahabat tak tahu. Dia kata tak tahu. Kalau tahu pula, soalan kedua adalah ada tak mereka ajak? Mereka tak pernah ajak untuk mendalamkan ilmu dalam masalah uh, perbahasan tentang uh, apa sifat-sifat zat. Sifat-sifat zat Allah Taala ataupun apa benda yang pada sebahagian orang dikira sebagai mutasyabihat. Tak pernah mereka ajak untuk mendalamkan pembincangan. Jadi kalau orang ulama pun ajak orang awam membincang perkara ini, maka dia termasuk daripada bidaah. Fakana nakidhuru dan maka lawan kepada bid'ah ah ni Wahual kafu'an dhalika itu menahan diri daripada itu sunnatun, Sunnatan mahmudatan Maka dia jadi sunnah yang terpuji Fahahuna salah, sat, salah satu usulin Maka di sini ada tiga usul di sini ada tiga usul Yang kita kena follow untuk fahamkan Dari segi sam'iyat Maka ini yang sepatut berlaku Ahaduha Yang pertama dia adalah Anal bahsa wa taftisha Wasu'ala an hadil umuri bin atun bahawa mengkaji Menyelidik dan, dan menyoal Mengenai perkara-perkara ini adalah bid'ah ah. So para sahabat tak pernah buat yeah? tak, tak ajar pada tabi'in untuk buat Tak ada, tak pernah ajar Walaupun kalau dia kata Kalau orang kata dia tahu Then kenapa tak ajar Wathani yang kedua Usul kedua adalah Anakulla bid'atin fahiyah mazmumatun Bahawa setiap Mahzmumatun Bahawa setiap, setiap bid'ah ah, Maka ia adalah tercela Setiap bid'ah ah, tercela Okay. Pertama, mengkaji itu adalah bid'ah, ah. menyelidik itu adalah bid'ah. Ah. Kedua, bid'ah ah itu adalah tercela. Wa salisu, yang ketiga, ana albid'ati irakan asmammuzumatan. Jika kan madumatan, kana naqiduha, naqi kana naqiduha, wa hiya sunnatul qadimatu mahmudatan. Jika beskiranya bahawa bid'ah, ah, jika sekiranya ia adalah tercela, maka lawan bid'ah ah tersebut iaitu sunnah yang asal, sunnah yang lama yang asal. Eh? Uh, maka ia adalah terpuji sunnah itu terpuji bidah terkeji wala mumkinu niza'u fi syai'in min hadhihi al-usul dan tak sebenarnya tak boleh untuk pertentangan pada uh, tiga usul ini idza sallama dzalika intaja in tajaja antaja an alhaqqah tak mungkin untuk perbahasan atau per pertentangan mengenai uh, pada sesuatu pun daripada usul ini dan bila dia selesai selesai selamat kalau orang tu kata terima tiga ni maka dia menghasilkan bahawa yang sebenarnya adalah yang sebenar yang hak adalah madhab salaf okey tapi mungkin ada orang akan argue juga fa in jika dikatakan bima tunkiruna ala man yamna'u qaulul bida'ati madzmumatan dengan apakah kalian mengingkari ke atas barang siapa yang menyekat keadaan bid'ah itu adalah tercela aw yamna'ukan menulak wa tafsishi bid'atan ataupun menghalang Menyekat untuk keadaan mengkaji dan juga menyelidik itu sebagai satu bidah. Kebiada orang meningkari kan siapa ah ha, memang kata bidah ah itu tercela. Ada orang kata bidah ni hasanah sebagainya kan. Ha, lepas tu kemudian ataupun keadaan, keadaan orang tu uh, kata mengkaji, keadaan mengkaji dan juga menyelidik itu sebagai bidah. Ah. Maka fayunazi fil al-aslain al-awwalain. Maka orang tersebut akan cuba untuk uh, membahas ataupun men men men menarik okey merebut pada dua usul yang pertama iaitu Uh, meng, uh, mengkaji menyelidik dan juga mempertanyakan tentang perkara ni adalah bid'ah. Dan bid'ah adalah tercela. Uh, lawan pada bid'ah tu adalah terpuji. Itu sunah tu terpuji. Yang tiga dia dia, dia takkan soal. Wa illam yunazihu fi thalathi lizuhurihi. Sekalipun dia tidak akan mempersoalkan ketiga kerana zahirnya. Tapi dua pertama tu dia akan cuba Macam memang ini biasa ahli bid'ah kita lihat dia akan cuba untuk kata tak salah bid'ah tu ada baik. So dia akan kata anggap bid'ah ni baik wakkan kalau ambil usul daripada ahli falsafah Yunani pun baik. Nah semua sekali ini adalah berpunca daripada eh yang pertama. Kemudian yang kedua, ah dia kata kaji dan selidik tu kenapa pula bid'ah. Ah? Ha dia kan datang macam tu. Maka Ibn Imam Ghazali kata, "Fanaqul maka kita akan kata, "Adalil Ad wa'ala isbatil asli al awali min kaunat bid'ati madzmumatan ittifaqul ummati qatibatan 'ala dhammil bid'ati." Ya dia kata dalil ke atas penetapan, ke atas pembuktian usul yang pertama yaitu keadaan bidah ah. itu tercela adalah kesepakatan umat ini seluruhnya seluruh umat ini ke atas mencela bidah ah. wa zajr al-muttabi dan juga mengherdik atau menyekat atau apa mengherdik apa pelaku bidah ah. wa ta'yiri man yu'rafu bil bid'ati dan juga mengaibkan mengaibkan memburukkan siapa yang dikenali dengan bidahah itu memang memang jelas kan seluruh umat kita tak pernah kata nak suka saya ni ahli bidah ah. tapi siapa happy dengan kata-kata tersebut Ha, jadi kata uh, wahadah Sekejap eh, Mana pula Kasa dia hilang Sekejap Saya kena besarkan sikit Okay Okay uh, Sekejap Okay Baik Sikit ikut Banyak sangat Okay Okay baik Dia kata wahadah Mafuh pun ala darurati ma syar'i dan ini difahami secara pasti secara automatik maksudnya secara mesti daripada syarak tak ada siapa suka digelar sebagai ahli bidah ahli apa suka kan hatta ahli bidah ah pun tak nak mengaku ahli bidah ah. dia cuba cari kata bidah ah hasanah walaupun dia kita ah eh, tak ahli bidah ke tak ada mana ada bidah ah hasanah dia, dia akan cuba nak kata bidah ah. tak salah kemudian kemudian dia tak nak di, dikaitkan bidah ah. sebab memang nabi tak pernah ajar kita untuk berlaku bidah ah. Memang lakukan benda-benda inovasi nak agama bukan ajaran Nabi. Para sahabat pun tak pernah ajamnya tu. Cuma kecuali kalau orang tu dia, dia akal, dia cetek sangat. Dia kata apa? Nabi pun tak pakai dalil. Saya jumpa seorang pun tak lah. Dia kata apa? Dia kata ustaz yang apa? Sunnah ni masalah. Sikit-sikit dalil. Sikit-sikit dalil. Nabi pun cakap tak pakai dalil. Nabi pun cakap tak pakai dalil. Ha. Kalau kita kata kalau orang yang waras akan kata gila kau Kan? Sebab memang Nabi tak perlu pakai dalil. Sebab Nabi tu dalil. Nabi tu adalah dalil. Sebab so, tu kenapa bila orang tersebut. Bila kita kata dah pegang sandar pada Nabi. Dan kita betullah. So, itibak kepada Nabi. Ini kita buat bid'ah, ah. Kita kita cuba nak menang ke bid'ah ah kita. Mereka kita kata Nabi tak pakai dalil. Ha, ini masalah. Okay. Wazalika huayru wakien fi mahaliz zanni. Dan itu lah dia kata. Uh, dan itu bukanlah terjadi pada uh, keadaan uh, sangkaan semata-mata. Bukan mahaliz zanni. Makan yakin yakin kita bahawa bid'ah ah tu ada tercela dalam dalam dalam agama wa dhammu rasuli SAW wa rasuli rasulillah sallallahu al bid'ata 'ulima bit tawaturi bi majmu'i akhbari bi majmu'i akhbarin tufidu ilma al qatiyab ini kata celaan rasul sallallahu akan bid'ah ah, uh, diketahui secara mutawatir dengan himpunan khabar-khabar yang berikan faedah pengetahuan Uh, ilmu yang kotak ni Kalau kita baca hadis Nabi Muhammad SAW Kita dapat dia kotak ni Bukannya zonni eh? Bila himpunan dibuat okay? uh, Kotak ni jumlah tihak Tufirul ilmu kotak ni uh, Jumlah taha uh, Seluruhannya Wainkan al-ihtimalu yata tarraku ila ahadihak Sekalipun kebarang kalian boleh uh, Terkena pada tunggal-tunggal uh, dia Ini pasal kes apa ni masih lagi dalam konteks apa uh, Fahaman sebahagian daripada fahaman apa Asyairah Ataupun sebahagian Muqtazilah punya apa uh, idea tu masuk lagi. Masih lagi ada pada kata-kata uh, Imam Ghazali rahimahullah. Boleh dikata pada hadis ahad tu uh, boleh lagi ada keban kalian. Sebab ini kebiasaan pada sudut uh, golongan uh, ahli kalam. Bagi mereka untuk akidah. Uh, kalau hadis itu tidak mutawatir maka tak boleh jadi hujah. Ini, ini konsep yang salah. Sebab kalau kita buka Imam Syafiq punya kata-kata dan sebagainya. Hatta satu hadis yang cukup. Kalau suahir hadis berkenaan, itu adalah pegangan kita. Tak kira masalah fake ke, ibadat. Ataupun masalah akidah. Ia sama taraf. Cuma bagi, bagi kes ahli kalam, ni kadang-kadang dia macam menambah nabah tajuk. Dia kata madha'anafi, kata macam ni, madha'aksyian, macam ni. Tapi kata-kata tersebut lebih bersudut untuk lari daripada beramal. Sedangkan macam-macam sekalipun macam Abu Hanifah sekalipun dia kata kotak ideal adalah zon ideal lah tapi dia tak langgar. Dia tak langgar kan hukum-hukum syarak. Dia tak langgar kan hukum syarak dan tak ajak untuk kita menyanggahi hadis. Hanya kerana dia kata uh, kebarangkalian benda tu ada. Pada suluh ini pengikut-pengikut Abu Hanifah eh. Tapi ini ni tu ayat tu kena jaga sikit. Sekalipun kebarangkalian uh, boleh terkena kepada hadis-hadis uh, ahad. Uh, Akbar-akbar ya, khabar-khabar yang ahad. Ini pada ahli sunnah tak ada. Pada ahli sunnah tidak ada sebarang perkara berkenaan. Ha, kalau kita kata boleh tinggal pada pada al-akidah, kenapa tak boleh tinggal pada ibadah? Dan balik kita tinggal pada ibadah, dan kita boleh rosak agama kita. Semua benda kita boleh reject. Macam hadis inamal amal bin niat. Mana kita kata kalau beramal, niat kena betul. So, kalau kita kata hadis tu khabar ahad. Bukan mutawatir. So, bila khabar ahad, maksud dia tidak mutawatir, so kita boleh ke kan hukum tersebut. Ha, ni kadang pelik kan. Buat berkenaan dengan tajuk ni bila kumpulan-kumpulan ya? Yang ikut uh, ahli kalam ni Dia akan lari kepada uh, benda ni uh, Benda ni, uh, apa, zonni Takotai ha, Lepas tu pada, pada tajuk ni, dia, dia cuba tekankan Dia kata kalau ikut himpunan keseluruhan Hadis-hadis tadi, walaupun dia single-leli Dia akan masalah, tapi Dia dia ambil khabar ahad, hadis suha nanti khabar ahad, dia kata okay. Tapi, tapi dengan himpunan keseluruhan uh, Tidak, mustahil Akan berlaku penipuan, ataupun bohongan Atau atau tidak ada keseluruhan di situ Wadhalika dan itu adalah seperti apa? Ka'il bin Abi Syaja' Ali radallahu. Seperti pengetahuan kita tentang keberanian Ali bin Abi Thalib radallahu. Kaligu kan bukan mutawatir. Ikut pada khabar bukan datang mutawatir. Ada hadis-hadis ya, khabar-khabar ya atau asar-asar yang berasingan berceritakan tentang kisah-kisah yang berlainan. Singlely dia tak mutawatir. Bukan datang ramai dia ramai dia ramai, tak. Khabar tu kisah, ni satu cerita, kisah ni satu cerita. So macam ni kalau ikut dalam masalah hadis. Kalau kita belajar. Ada hadis panggil mutawatir makna. Lafaz tidak mutawatir. Tapi makna mutawatir. Contoh macam. Nabi angkat tangan ketika berdoa. Angkat tangan berdoa. Siapa muka tak dia? Eh? Tak suhaif. Tapi angkat tangan kita berdoa. Ya. Ya adalah hadis yang mutawatir makna. Tapi kisah dia kita akan jumpa. Dekat kisah ini sekali. Kisah ini sekali. Dia akan berasing-asing. Tapi digabungkan keseluruhan. Maka hadis-hadis suhaif tadi. Maka ia menjadi mutawatir. Dari segi makna. Ha, dia bukan lafaz. Kalau lafaz, mungkin tak mutawatir. Sebab kisah ni, orang ni je cerita. Kisah ni, orang ni cerita. Tapi digabungkan semua cerita, ha, maka dapat khabar tersebut. Macam keberanian Ali. Yang bertulib. Rasulullah anhu. Wasakhawati hatim. Hatim at-ta'i. Dia punya ke kemurahan hati ataupun kedermawanan dia. Okay. Wahub bi Rasulullah SAW. Li'a'i syata dan cinta. Atau sayang Rasulullah SAW kepada Aisyah Rallaha. Eh, ini semua ni yang dikata. Waham majra'ah. Wahyajiri majra'ah. Ha. Okay dan apa yang berjalan pada laluannya. fa innahu sungguhnya kisah-kisah kes tadi ulil maqatan diketahui dengan secara pasti bi ahad bi ahadin dengan khabar-khabar yang tunggal yang bukan mutawatir balaghat fil fi kathrati mablagan la yahtamilu dia kata dia telah capai pada banyaknya jalan-jalan cerita yang yang serupa yang mana kisah-kisah yang lebih kurang sama uh, dia mencecah satu jumlah satu jumlah yang tidak berkenaan kalian Uh, kadbu naqilihi gayah tamalu tak di dianggar kan tak dijangkakan pembohongan penukilnya kadbu naqilihi wa illam yakun ahadu tilkal akhbar mutawatirah sekalipun tidaklah khabar-khabar ahad uh, apa, ahad ni tunggal-tunggal apa sikit Tidak mutawatirnya uh, apa kisah-kisah berkenaan ahad kisah-kisah khabar tersebut tidak mutawatir kisah-kisah yang ahad tadi tak mutawatir pun tapi kerana kisah tadi banyak macam tu sebenarnya patut kita jumpa ketika mana masalah penggabungan dalil-dalil untuk memahami akan hadis-hadis uh, yang mutasyabihat. Walaupun pada sudut yang nombor enam hari itu, dia kata jangan gabungkan. Jangan pasal tak kalau gabungkan nanti dia akan hilang ke barang kalian. Ha, lalu akan jadi satu makna je. Memang betul lah. Pada sudut asal memang itu cara kita faham dalil. Tak boleh kita pecah-pecahkan. Cuma konsep ilmu kalam tu masalah dia. Masih ada lagi ada. Tersisa sikit pada konsep perbahasan ni Masih lagi ada. Yeah, walaupun ni, uh, Imam Ghazali rahimahullah Karang kitab ni Untuk orang awam Ia ilmu kalam Walaupun sebenarnya Kekangan tadi bukan kepada orang awam saja, Bahkan kepada ulama'-ulama' juga Tak perlu ambil ilmu kalam Untuk menyelesaikan uh, Pemahaman Atau men men men mendalamkan pemahaman Tentang asma' dan sifat Asma' dan sifat Tak boleh So balik pada asal macam Dr. Al-Bakar Zaidan Rahimahullah Dia sebutkan berkenaan perkara ni Macam mana kita kepada sahabat Nabi dah ada dalil, dah dapat belajar daripada Nabi Nabi Asalam tentang asma dan sifat. Kemudian sudah membaca Al Quran pun dengan Al Quran mereka sebagai orang Arab tak pernah ada mereka perlu kepada uh, pemahaman Yunani, Greek Yunani lama untuk menterjemahkan maksud bagi kalimah-kalimah ataupun perkataan-perkataan yang pada sisi di orang mutasyabihat tak pernah ada pun keperluan. Tiba-tiba datang orang berikutnya perlu kepada Greek Yunani uh, punya cara pemahaman atau pemikiran untuk memahami dari dari Quran Sunnah. Macam mana? Ke mana Soalan macam tak sempurna agama pada zaman para sahabat Tabi'in, tabi'in, tabi'in Tapi sempurna pula lepas daripada tu ha, Ini ini satu satu apa, kekeliruan yang sangat dahsyat Bila orang tu kata ha, pada zaman Nabi tak sempurna lagi Nabi tak jawab semua dia cakap ha, Ini semua-semua ni adalah Yang terdapat perkara-perkara yang kesamaran Yang sangat dahsyat Lafaz tu dah, dah nampakkan dah bahayanya Orang-orang ni -orang pemikiran. Jadi kata Nabi pun tak ajar semua Wah masalah Maksud dia kalau kita ikutkan macam tu juga masalah soalan ibadat dan sebagainya Awak nak buang kat mana? Kalau kena Allah Ta'ala pun Nabi tak habis ajar Dia masalah ibadat pun nanti kita kata lah Dabang Nabi tak ada macam ni kita ada macam ni So kita gaya lain pula Takkan nak cakap macam tu? Sebab tu, sebab tu kena faham kat sini Sebutan tentang khabar-khabar uh, mutawatir dengan ahad ni Ini pasal masalah mutazilah. punya ajaran Bukannya ahli sunnah Pada ahli sunnah Walau satu hadis sekalipun kan, Bila datang penjelasan, penerangan tentang uh, asma' dan sifat, kita kena terima. Pada akidah, kita kena terima. Tak boleh kita kata macam tak mutawatir. Ayat ni salah, eh. Tak mutawatir tu bukan syarat. Ha, bukan syarat. Tak mutawatir tu bukan bukan tajuk dia. Kan kita kata, kalau tidak, nanti akan timbul masalah. Kita nak beriman dengan Allah, kena mutawatir semua. Ibadat tak ada pula. Mana mandai, eh? ni kita mandai. Baik. Wadhalika. Dan itu adalah mislu uh, maru'ya. Ani Nabi SAW. Itu adalah seperti, dan menurutkan daripada Nabi SAW, Anahu qawalah baginda salam bersabda. Alaikum bisunnati. Ha, hendaklah kamu pegang dengan sunnahku. Wa sunnah tu khalafat rasyidin min ba'di. Nah, sunnah para khalifah yang berpertunjuk selepas daripada ketiadaanku. Abdu' alaiha bin nawajiz. Digitlah ke atasnya dengan geraham. Wa iya ku umuri. Dah jauhilah kamu akan perkara-perkara yang dia ada-adakan. Fa'inna kulla muhdasin buhdasin bida'atun. Kerana semuanya setiap yang dia adakan tak ada bida'ah. Wa kullu bida'atin wa kullu bid'atin ah dalalah wa kulla dalatin fina dan semua yang sesat tu dalam neraka. Nah, ini sahih hadis eh. Ini hadis. Okey, ini hadis sahih. Okay. yang belakang ni semua bukan bukan hadis. Saya cek tadi, ini uh, ya ini tajuk dia walaupun perbincangan kita pada perkara ni kan. Memang apa memang Imam, Imam Ghazali siap mengaku bahawa dia tak banyak uh, apa, barang dalam dalam tajuk uh, hadis. Kerana kekurangan apa bekalan tu jadi ini timbul tajuk. Makna apa yang kita baca sekarang lepas ni semuanya hadis. Bahkan satu tu maudhu'. Eh, bukan hadis. Kata-kata Fudail bin Iyad. Kata-kata Fudail bin Iyad saya check balik. Kan? Dia kata di sini waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam dan telah baginda Rasulullah alaihi wasallam, "Ittabi'u wala tabtadi'u." Uh, ikutilah, janganlah kalian buat bidaah. "Fa inna mahalaka man kana qablakum lamma batada'u fi dinihim." Hanilah binasa siapa-siapa sebelum ni kamu. Dalam agama mereka, apa bila mereka mengadakan dalam agama mereka, walaupun khususnya yang mereka tinggalkan sunnah-sunnah para nabi mereka, wakaulah lebih arogh mereka berkata berpendapat dengan berkata dengan pendapat mereka sendiri. Fadlul, Abdulul, mereka sesat dan menyesatkan. Itu itu kan dikata dikeluarkan dari ni kan balik, ini bukannya daripada hadis nabi, bahkan ia adalah daripada kata-kata para tabiin. Para tabiin kata-kata, demikian juga. Nabi taqallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam idza mata idza mata sahibu bid'atin faqad futiha alal islami fathah uh, fathun fathun apabila uh, di apabila uh, mati seorang pelaku bid'ah maka telah dibukalah untuk Islam dengan satu pembukaan satu kemenangan Ini pembukaan hadis ini kata-kata Fudail bin juga okey ha ni dia kata apa dalam dalam dalam dikatakan waqala sallallahu alaihi baginda sallallahu man masya'a ila sahibi liwakiruhu faqad ana ala hadimin islam berapa berjalan itu pergi kepada pelaku bidah ah. duduk untuk dudukkan dia ke sebagainya untuk memuliakannya maka dia telah membantu ke atas pemunahan Islam ini bukan hadis juga ini kata-kata para tabiin okey waqala Daripada baginda wasallam man arada an sahihi bid'atin bughdan okey sesiapa yang berpaling daripada pelaku bidah kerana apa kerana benci tak suka okey Ha, dia kata, uh, uh, kata Bukudan lahu Bunci kepadanya Fillah kerana Allah Ta'ala Mala Allah kalbahu amnan wa imana Allah Ta'ala akan penuhkan hati dia je kan Keima, Keamanan dan keimanan Uman tahara sahibah bid'atin Bagaimana siapa yang menyergah Menyergah Perlaku bid'ah Rafa'allahu lahu mi'atad darajah Allah Ta'ala angkat dengannya Satu darjat Ini pun bukan hadis kan ya Ini bukan hadis Uman salama ala sahib bid'atin Bagaimana siapa yang ucap salam Kepada perlaku bid'ah ah atau lakihahu bil bushra ataupun bertemu dengannya dengan berita gembira au istakbalahu bima yasurruhu atau dia menyambut ahli bidah tadi dengan apa menggembirakannya faqad istakfa faqad istakhfa bima anzala an unzila muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka telah merendahkan atau menghina uh, terhadap apa yang diturunkan ke atas muhammad SAW. ini pun sama uh, bukan kata-kata bukan sabda nabi bukan sabda nabi aya ini de qala wa qala alaihi salatu wassalam nabi s.a.w baginda s.a.w berkata inna Allah la yaqbalu li sahibi bid'atin sauma sungguh Allah tak terima untuk pelaku bid'ah sebarang puasa wala salat salatan tak terima sebarang solat wala zakatan tidak sebarang zakat wala hajjah tidak sebarang haji wala umratan tidak sebarang umrah wala jihadati tidak sebarang jihad wala sirfan wala adla tidak ada sebarang apa apa apa sebarang apa alihan tidak ada sebarang apa tebusan mana apa saya dibayar apa seen-seen semua takkan terima yakruju min islam minkum allahu yusahmu min ar dia dia keluar daripada Islam seperti keluarnya anak panah daripada uh, bending dipanah aw kama tarju sya'ratu ajin atau seperti keluarnya uh, rambut daripada tepung uh, adunan tepung so ini ini ini uh, yang ini saya cek tadi Mau uh, Maudok Maudok eh Ini Maudok Makanya hadis yang suhaib okay. Tapi nak kena ingat lah okay. Apa yang dikatakan Maudok-maudok Walaupun ni lah kata-kata kabi'in uh, Tapi realitinya memang itulah yang Kita fahami Memang tidak ada galakan daripada agama Bahkan celakan uh, Nabi SAW kepada orang berbidah ni sangat, sangat jelas yang Sangat jelas Dan bahkan pada zaman para sahabat juga Dengan jelas uh, Ini adalah benda-benda yang ditentang Dan tidak diizinkan itu sudut yang kena faham lah Pada sudut asal dia Tapi walaupun begitu Saya kena terus terang lah Mana apa yang kita baca tadi Yang hadis satu je Yang suhai lain semuanya Tak, tak bukan hadis Maka kata-kata Fudu bin Iyad Kata-kata Para tabi'in lah Itu yang kita Kita kita nak kena ingatkan Kat sini kena jujur lah Tapi benda ni bukanlah Bermaksud orang yang Yang, yang ahli bid'ah Seronok lah Macam Eh bukan hadis Nabi Yelah Imam Ghazali Rahim Allah sendiri Dia dia dia mengaku dia tak kuat Dalam masalah hadis tu kat sini nukilan dia, benda bukan hadis jadi hadis. Kecuali satu je lah hadis betul. Yang lain bukan hadis. Yang hujung tu mauduk lagi. So dari sudut itu memang kita akui lah. Memang kita kata. Pasal-pasal kat sini kita tengok dekat dia punya apa? Dia punya muhakib pun. ada orang pun memang ahli kalam juga. Yang takik ni. Dia tak, dia tak dia tak check balik. Dia pergi letakkan kata-kata ni. Pasal ni dia bukan hadis pun. Dia keluar khatib al-Baghdadi dia kata. Uh, aku dia syashi dan musnad dia at berani dia tak tulis pun kata hadis wuduk ke tidak macam ni kan sini kan sini pun sama juga lafaz ni kan pun sama dia dia memang isteri uh, apa apa hadis keempat tu yang kata tak diterima solat dan sebagainya memang Jadi, kalau kita kita faham dekat sini memang kalau dia kata ikutkan orang munafik contohnya kan yang tidak mahu mengikuti perintah nabi sallallahu alaihi wasallam yang sengaja menentang yang sengaja melawan nabi tapi kata ikut nabi memang orang-orang berkena memang tak diterima amalan dia amalan mereka tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala So Sebab kita tahu syarat penerimaan amal kan dua. Atau tiga lah ikut share Muhammad Al amin Syangkiti. Muhammad Al-Amin Syangkiti letak tiga. Yang pertama ikhlas niat. Okay, kita fahamlah ikhlas niat. Tapi kedua muta'amati sunnah. Kata ikut sunnah tak boleh. Yang ketiga betul akidah. Akidah kita salah maka tak akan terima juga daripada kita. Apa-apa amal yang kita buat. Sudut asal dia memang kita faham. Penerimaan amal tadi mesti ada tiga. Ikhlas hati kita ketika beramal. Kemudian ikut kaedah sunnah atau cara sunnah. Kemudian ah, barulah ah, tajuk perkenaan masalah ah, tentang akidah. Kalau akidah tak betul, takkan terima daripada orang apa-apa. Walaupun dibuat baik. Walaupun serupa macam mana perbuatan yang dikendaki oleh Allah Ta'ala dengan ajaran Nabi SAW. Serupa perbuatan dia. Tapi tidak ada akidah yang betul, maka dia akan rosak. Okey. Tidak akan terima amalan dia. Ini sudut-sudut yang kena faham, eh. Tapi seluruh yang kita baca tadi, yang hadis wahai ada satu je kita bukan bukan ni eh tapi uh, kita kita, kita satu sudut, sudut hadis dia yang sahaja satu saja. Kalau nak faham yang lain yang ini semua bukan bukan hadis. Bukan hadis uh, ada satu tu mau ha, cuma macam saya katakan itu bukanlah beri tergembira untuk pelaku bidah. Ah. Bukan pelaku bidah ah kata tengok alhamdulillah tak betul dia. Tak tak tak, tak betul yang nukil Imam Ghazali bukan bermaksud bidah ah tu terpuji. Bidah ah tercela. Pusing mana pun bidah ah tercela. Tak pernah ada bidah ah tu terpuji. Ha, nanti dia akan terangkan sikit depan sikit Berkenaan tajuk Kalau orang kata Bidah Hassanah sebagainya kan Baik Okey Dia kata uh, faha, Dia kata Fahadah oh, Mana pula Okey Fahadah wa amsaluhu Maka ini Dan juga yang umpamanya, Mimma ta, Mimma Mimma uh, Mimma tajawaza Daripada perkara yang Melepasi Mimma tajawaza Haddul hasri uh, Batasan hitungan Afada ilman barurian. Dia memberikan pengetahuan yang pasti. Bikaunil bida'ati madum, uh, madumumatan. Dengan keadaan ah itu adalah tercelak. Dia kata di situ. Eh? Tapi sudut yang kita nak fahamkan sekali. Sebenarnya ada dalil lain lah yang kita boleh belajar. Setakat ni apa yang dinukirkan tadi. Uh, banyak yang tidak sahih. Okey. Okey. Sekarang nak terangkan lagi. Kita ala khawdu. Pasal kita ada pertama bida'ah tercelak. Kedua Masalah. Untuk kita kata panggil apa? Perbuatan nak memperdalamkan persoalan. Itu panggilan pertama lah. Memperdalamkan persoalan. Menanya-nanya tentang perkara ni. Ia juga tercela. Ia adalah bida'ah. Okey. Dia kata, Al-Khawdu fi ta'wili wa su'ali anhu bida'atun. Tuhalifu sunnatas sahabati. Memperdalamkan perbincangan dalam peta'wilan. Dan menanyakan mengenainya. Mengenai takwilan tersebut adalah bid'ah Yang menyanggahi sunnah para sahabat. Ni macam kita selesahkan kisah Imam Ahmad punya perbuatan perdebatan tu. Dia kata Nak, para sahabat tak pernah ajak, Nabi tak pernah ajak. Seperti so, tu bila Muqtazilah keluarkan, Quran makhluk tu datang mana? Kalau para sahabat tak pernah terlibat, so datang mana? Maksudnya so, di akidah, itu tak boleh. Tak boleh kita dalam akidah ni memandai-mandai membuat persoalan-persoalan baru. Yang kita panggil apa? apa kononnya macam memperdalam perbincangan, Tak boleh faedah pun. Okey. Faedah kila jika dikatakan. Salam na'an al-bid-a'atam ad-mumatam. Okey, kita setuju bid'ah diterchil. Walakin ma dalil al aslus Tapi apakah dia dalil kedua usul yang kedua? Wa huwa anna hadil anna hadhi ini adalah bid'ah perbuatan bertanya, mempersoalkan, memperdalamkan Kenapa ini tak bid'ah pula? Dia kata. Kenapa ini bid'ah? Fa inna bid'ata in kanat ibaratan an kulli muhdafin. Kerana sungai bid'ah, jika ia gambaran mengenai setiap benda yang diada-adakan. Fala fali ma qala asy-Syafi'i rahimahullahu anhu. Maka mengapakah mengatakan Imam Syafie radallahu anhu al jama'atu fit tarawih bid'atun. Okay? Berjemaah dalam solat tarawih adalah bid'ah. Wahiyah bid'atun hasanatun, tadi ada bid'ah ah yang hasanah. Tapi soal azawij ini benda yang kena di, di balik. Sebab sebenarnya perbuatan berjemaah qiyam Ramadan telah dibuat oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Cuma Nabi tak lakukan secara berterusan. Sebab, okay, tapi Nabi bagi alasan, kan bimbang di ke atas mereka. So, bila para sahabat Nabi lihat, selepas Nabi tiada, dan macam Umar bin Khotob nampak orang ramai bersolat dalam solat, eh, dalam masjid pada Qiyam Ramadan. Lepas isyak tu, dia berkelompok-kelompok. Sini ada beberapa orang, orang, beberapa orang. Jadi, bila ramai-ramai macam tu, Umar bin Khotob tak suka keadaan yang pecah macam ni. Dan semua orang akan ambil favor dengan orang yang dia suka. So, last sekali benda ni akan punya masalah pada pada kesatuan. So Umar berkhotbah ketika itu dia satukan orang ramai di belakang Ubay bin Ka'ab. So anybody nak pre berbingkar. Dan solat di awal malam. Dan maka dimulakan daripada satu Ramadan lagi. Seakan so, nabi dengan para sahabat yang berkiam berjemaah hanyalah pada malam-malam akhir Ramadan. So bila Imam Syafi'i kata benda tu adalah bid'ah, ah, dia sudut masalah menjadikan dia sebagai rutin. Rutin yang mesti dibuat ya, bid'ah. Ah. Tapi bid'ah ah yang baik sebab kes dia pasal nabi bagi alasan kenapa tak buat secara berterusan sebagai rutin sebab bimbang difardukan ke atas para sahabat Nabi Salat alaihi wasallam Islam. Ha, ah solat tarawih berjemaah. Itu maksud dia. Bukan Nabi tak pernah buat. Macam zikir ramai-ramai, Nabi tak pernah buat. Tak ada hadis yang boleh ajar kita macam tu. Adapun ha, so, apa, apa apa baca yasin berjemaah, pun tak ada Nabi ada macam tu. Tak ada. Tak ada ajaran Nabi. Ini ha, beza dengan benda Nabi buat. Cuma Nabi tinggalkan ha, ke, apa, kerana bimbang jadi fardu. Dah para rasa faham Kalau sekarang Nabi dah tak ada takkan jadi fardu. Maka ha, di situ start atau macam penulisan hadis lah. So basically perbuatan mereka cakap itu uh, adalah sudut itu. Bukannya maksud dia uh, bahawa apa? Bahawa macam Imam Syafi'i kata buat bid'ah. Ha, buatlah. Uh, tahlil arwah. Tak ada. Tak pernah pun. Makanya Imam Syafi'i tidak setuju dengan penghadiahan pahala zikir atau baca Quran pada orang mati. Imam Syafi'i tak setuju. Benda berkenaan semua orang tahu. Atau ulama-ulama Syafi'i di Mekah kan. Uh, Syih Zaini Dahlan. ada ha, didungkirkan daripada dia. Kadang uh, kitab yang ana talibin. Yang ana talibin seakhir dia ada tuliskan sikit kisah bagaimana soalan-soalan soalan ditanya kepada beliau kepada Syekh Zaini Dahlan berkenaan dengan uh, apa apakah apa seorang pemerintah dapat pahala kalau dia menyekat orang ramai daripada buat kenduri arwah dia kata ya bahkan memang patut dilaksanakan hudud kata orang, orang berkenaan dia apa takzir sebab mereka kerana unsur berhenti daripada buat bidah ah. dia nukil kepada Ibn Hajar Haytami dan sebagainya semua sekali ulama Syafi'i tak setuju pun Ha dia dia pada dua orang yang kat sana pun dah terangkan bahawa itu adalah bidah. Ah. Yang pelik dia bila ada orang kita kat sini kata nak buat nak buat juga kenapa? Kan? Syazil Dahlan digunakan sebagai uh, nama untuk uh, menyebut tentang apa Wahabi ni jahat sebagainya kan. Dia sendiri tak setuju dengan perbuatan kudri arwah. So yang buat kudri arwah kat Malaysia ni ikut follow siapa? Ha kena faham, -faham sikit. Kalau benda ni pada dua orang tak ada. Sebab so, sekarang benda cinta kita kena faham bila ke sebut bila Syafiq sebut tadi benda yang memang ada usul kan kita tu walaupun Nabi tak buat berterusan ha, tapi kita dia kan berterusan atas ha, untuk supaya jangan mula-mula isla berpecah dan ya, kebetulan masjid nak dia diimarahkan itu aje sebab dia ataupun kali ikut kepada asalnya memang Nabi mengelak takut jadi fardu so Nabi dah tak ada so fardu tu takkan terjadi so para sahabat faham kalau macam tu maksud dia boleh kita buat sekarang tu maksudnya orang faham Paham ha, eh? Ha, itu masuk dia. Bukannya macam yang dipahami oleh sebagian orang. Kalau nak itu, bida, ah, maka kita boleh buat tarikat. Ha, itu bukan cara dia. Itu bukan cara betul. Awak nak kena faham apa konteks. Kadang-kadang orang suka ambil dalil yang bukan tempatnya untuk pakai pada tajuk yang berbeza. Orang cerita A, dia, bawa, dia pakai cerita A, bawa kepada cerita B. Macam apa, kalau apa? Ja'afar bin Abi Talib, terlompat lompat depan Nabi, ke Nabi, apa, Nabi puji, antar minyuk, anak minyuk, kau daripada kau rupa kau rupa engkau. Mana keiras dia dengan Nabi banyak. So Nabi kata macam tu. Dia happy di lompat-lompat. tiba orang ambil kisah lompat-lompat tadi. Pakai kepada zikir menari. Macam mana? Kisah lain ni. Kisah tak sama. Bukan kisah itu untuk buka ini. Pelik tak? Faham kan? Kita beribadat. Kita amal apa benda kita buat. Mana kalau orang tu happy terlompat-lompat tak apa. Ketika mana dipuji ke dan sebagainya. Dia terdapat benda gembira. Happy lah. Dia nak pakai pada masalah zikir tak kena. So, Nabi tak pernah zikir macam tu. Nabi tak nak zikir macam tu. Sebab Nabi ada zikir. Ada pun perempuan happy tadi. Dia happy. Nabi pun biarkan dia happy macam tu. Atas dasar kerana pujian Nabi. Bukan kerana nak berzikir. Hei. Dalil lain pakai tempat lain kenapa? Okay. So, jadi apa kata kata Khatimah Syafiq tadi faham kan betul eh? Baik. Bila dia kata-kata itu, dia ini kalau orang tanya soalan. Dia kata. Wa khawdul fuqoha' fuqoha' Mekan juga dia kata. Memperdalangkan para fuqoha' fi tafari'il fiqh dalam pecahan cabang-cabang pencabangan fiq wa munazarat wa munazaratihim dan juga pembahasan mereka fiha dalam dalam dalam dalam cabang-cabang fiq ma'amal ab'aduhu min naqdin ma'amal abda'uhu min naqdin dengan apa mereka mereka ia daripada naqdin pembatalan hujah orang qasrin pematahan hujah fasadi wada'in kerosakan peletakan wa tarkibin susunan wa ta'diyatin dan dan apa dan juga apa dan juga apa, pelampauan wa furunul mujadalahah juga ilmu-ilmu mujidal pasal bila cara nak gabungkan dalil tadi diorang akan ada susunan tadi maksudnya kita kata kalau macam ni nak faham macam, ni, mahu macam mana kau nak faham macam so diorang letak ilmu berkenaan dia kata wa ilzamuhu wa ilza wa ilzamun yang pemestian kerana kalau tak macam ni maksud dia macam ni itu itu termasuklah cabang fik. Qulul zalika mu bidaun semua itu adalah direka Qulul zalika mu bidaun Lam yuqsar minas sahabati fi syai'un min dhalika. Tak ditemui. Daripada para sahabat sedikit pun dari itu. Ini silap soalan ni sebenarnya. Nanti bawah ni Imam Yudhazali jawab. Diorang tu kata tak ditemui dari para sahabat. Dan kat situ dia silap. Fadalla ala'an al-bid'ata ma'admuh Maka dia menunjukkan kepada bau bid'ah. Tercila. Yang tercila. Ma'rafa'at sunnata ma'asuratan dia ibn reaction ni adalah apa yang mengangkat akan sunnah yang telah ditemui. Masalah sekarang ni benda yang baru. Ha, sunnah yang ditemui yang ada kita tak ada tak tajuk. Yang ni benda baru. So tak apa kot. Walan <tut> kita tak terima. Anna hadza rafi'un li sunnati sabitatin lakinahu muhdatsun. Sekalipun dia kata kita tak terimalah apa yang dibuat oleh para fuqaha ni sebagai sebagai sunah yang apa, mengangkat sunnah yang sabit. Tapi dia tetap benda rekaan. Ini banyak orang cakap, abetul ilmu fikah pun reka je juga. Ah ni kata ma khul ba tak menyelam ke dalam ilmu fik ni orang-orang terdahulu. Ima lishtiqalihim bima huwa aham, bi ma huwa aham umminhu. Okay, Sama ada kerana uh, kesibukan mereka dengan apa yang ia lebih penting berbanding dengan ilmu tersebut. Fik tadi, wa ima lisalamatil qulubi. Atupang kerana kesejahteraan hati. Hati pada zaman. za fil asl awwali pada zaman yang pertama an syukuki daripada keraguan wal taraddudat dan juga ketidaktetapan mungkin kot, dia kata fasta qana' anil haudifi maka mereka jadi tak perlu kepada memperdalamkan perbincangan tentang fikr dia kata wa qadafihi man ba'dahum dan telah memperdalamkan perbincangan tentang fikr ni siapa-siapa sudah mereka li huduril ahwa'i wal bida'i kerana terjadinya hawa nafsu dan juga bida bid'ah wa masisul hajati ila ibtaliha dan dan dan amat amat amat amat, amat, amat penting ataupun amat Mendesak keperluan kepada membatalkan akan Akan-akan perkara-perkara sebut Wa'ifhamil muntahiliha Dan juga untuk mendiamkan orang yang tak layak bercakap tentang agama Yang yang mengaku beragama tapi tak layak bercakap agama So nak diamkan dia maka kita ada kaedah-kaedah tadi So dia cuba nak argue kan pasal kes dia Kita memperdalam perbincangan tentang zat, asma' dan sifat Soal, takwil dan sebagainya So kenapa nak kata bida'ah? jadi okay. bila ah entri cela kan kata bidah dia fikir dekat bidah dia orang ni cuba nak agiu imam jawab, uh, imam al-Ghazali jawab Waljawabu dah jawapan anna ma dzakartumuhu min anna bid'atal madhmumata kullu muhdathin rafa'a sunnatan qadimatan huwa haqq wal haq. dia kata bahawa apa kamu sebut kalian sebutkan yang iaitu yang itu yang, yang berupa uh, bau bidah bau bidah yang tercela adalah semua yang diada diadakan yang mengangkat Sunnah yang terdahulu Maka ia betul lah itu betul. Nak kalian cakap. Wa hadhi bid'atun rafa' sunnatan qadimah wa hadhi bid'atun rafa'at sunnatan qadimatan. Dan ini yang kalian apa yang yang ini yang kalian cakap ni sebenarnya mengangkat akan sunah yang terdahulu. Id kanat sunnatus sahabati kerana memang menjadi sunnah para sahabat. Alman man amil qaudhi menghalang daripada memperdalam kemicangan dalamnya. Dalam dalam kes tajuk tadi lah, tajuk, tajuk apa? Tajuk tajuk uh, tentang uh, asma' dan sifat okay tentang perkara-perkara tangan ke apa dan sebagainya para sahabat memang tak pernah layan bahkan mereka stop kat situ. Bufik nanti di bawah ni diterangkan. Bufik diterangkan di bawah ni. Sunnah sahabatin al-man'a min al-khawd para sahabat adalah melarang daripada memperdalam kemuncangan mengenainya nya. sa'ala anhu anhu. Dan mengekang ada juga apa mengherdik. Ya okay. Meng apa menghalang sesiapa yang menanyakan mengenainya dan mubalaghah fi daddi ta'dibihi wa man'ihi dan juga dengan melampau dalam beberapa pendisiplinan orang tersebut dan juga menghalang dia. Hatta ada yang suka soalan-soalan berkumuhan je ni, Umar pernah pukul pun ada, makan buang negeri pun ada. tunjukkan. Okey. Maka dia kata fafatuhu babu su'ali. Fafatu babu fafatu babu su'ali maka membuka pintu persoalan dan هذه المسائل من هذه ini walqaudi bil awami fi ghamrati hadhihi al mushkilati mem, dan menyelamkan dengan orang awam pada kedalaman pada, pada dasar persoalan-persoalan ini ala khilaf ma ke atas apa yang bercanggahan yang ke atas bercanggahan, adalah pada, ini adalah bercanggahan apa mutawatir daripada para sahabat seorang so, ndo tak pernah ajar orang untuk masuk pada macam cara style ilmu kalam dalam tentang asma' dan sifat Allah taala namun nah namun dia kata ada dia kata waqa'a hadzalika 'an as-sahabati bitawaturin naqli 'inda tabi'in min naqlatis sahab min naqlatil salafi uh, as-sihhat as as as as la tataṭarraku ilayha rayban wa raybun wa shakk uh, dan ini dia telah sahih dia kata itu daripada sahabat dan mutawatir nukilan di sitabi'in uh, dan apa uh, pada tabi'in eh yang berupa nukilan asar asar dan kisah uh, hidup Salaf ya, dengan kesahihan sihatan kesahihan yang tidak boleh tersentuh kepadanya takkan menyentuh kepadanya sebarang keraguan dan lah juga ke, ke, ke apa ketidak atau syak tak ada ragu dan syak okey dia okey mana diorang memang tak pernah ajar mutawatir memang tak pernah mereka ajar untuk mengamalkan tapi kama ia mutawatir juga kama tawaturahuhum telah mutawatir memperdalamkan mereka fi masailil faraidi dalam persoalan faraid faraid orang bincang bahas perdalamkan perbincangan macam nak buat pasal macam zaman Umar bin Khattab radhiyallahu kerana zaman tersebut Islam dah mula kaya dan sebagainya dan orang pun uh, Lifespan jadi panjang dah mula anak anak pinak banyak keluarga besar dan sebagainya bila mati persoalan faraid jadi masalah besar so dia orang berkumpul berbincang telah sahih mereka berbincang memperdalam perbincangan berkenaan hukum hakam so kalau orang tu kata tadi bahawa fik tadi perbuatan kita bahas fik ni salah bidah dia ada masalah sebab para sahabat tunjuk kita Ya yeah. Fake dia bincang oleh mereka Tafsir dia bincang oleh mereka Makna ayat ini macam mana dan sebagainya Dia bincang Penjelasan maksud Ya yeah, dia bincang Sedangkan bahagian berkenaan masalah Allah tak turun macam mana Kalam Allah macam mana Tangan Allah macam mana Tak tu tak bincang Tak pernah bincang Mutawattir tak pernah bincang para sahabat tentang perkara ini Semua faham maksud Tapi tak, tak, tak pernah masuk dalam masalah cara tak memperdalamkan tentang perbincangan. Pasal-pasal memang telah mutawatir, macam tak mutawatir mereka tak pernah ajak untuk masuk dalam perkara tadi. M telah mutawatir mereka perbincangan berkenaan faraid. Okey, fi ahkamil waqa'il fiqhiyah. Dan permusyawaratan mereka, perbincangan mereka pada hukum-hukum perisial -hukum. fiqhiyah. Contoh macam kes apa? Kes okey, kes kuarantin. Kan ataupun kes apa? Kes uh, hajar sihi. Kan yang mana yang berlaku pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahun ke-18 atau 19 Hijrah. Berlaku tahun Amwas Kan di, apa, di Syam Jadi Umar bin Khotab panggil para sahabat Untuk tanya nak buat apa Dia tak ada macam Dia orang tanya lah Buat je lah apa-apa ha, Tak ada Dia orang bincang dan tanya Semua orang datang isytihad masing-masing Semua datangkan pendapat masing-masing Sebab -masing. bila Allah bin Auf kata Nabi Sabda dan sikit Dia duduk senyap Semua-semua semua, -semua, -semua tak他, tak tak apa Tak melangkawi akan Perkara berkenaan Hatta kalau kita baca dalam apa, Dalam tarikh Tabari Hatta para sahabat ketika tu ada Macam-macam Apa uh, Apa um, Uh, uh, Abu, uh, Abu Baidah bin Jarrah Abu Baidah bin Jarrah kain Abu Baidah bin Jarrah uh, dan juga uh, Muaz bin Jabal mereka minta mati syahid berlaku wabak tadi dia tak ada dia orang tak buat apa dia kata tunggu je inilah ini adalah janji nabi kamu nabi dah sebut dah memang nabi sebut dah akan jadi seorang so, orang tak tak lari dia biar tunggu diri mereka untuk mati syahid Tapi bila Amr bin As datang dia suruh orang ramai ber, ber, ber, bertempuranlah tinggalkanlah bandar Tinggal bandar. Ni tak ada solat lah. Kau kan rasa tak faham. Maksudnya bukan setakat ni. Bukan solat Jumaat. Bukan solat lima waktu. Solat lima waktu. Mak kosong. Semua orang suruh lari. Dulu kat bukit. Maka ketika tu ada seorang lelaki. Cakap kepada apa. apa kepada, kepada kepada Amr bin As Marah pada dia. Bila suruh orang ramai pergi. Dispose. Berasing-asing. Dulu atas bukit. Ketika tu. Lelaki berkenaan. Dia kata pada Amr bin As Dia kata. Kau dulu. Kau menipu, engkau dulu. Dia kata. Apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa aku dah lama Islam Rasulullah ketika tu engkau lebih hina dari keledai aku. Sekarang kau Islam kan? Okey. Tapi kau dulu ketika aku dah Islam, engkau macam keledai aku ni je. Dia teruk dia eh, keledai aku, kafir. Tapi Amr bin Asad tak tak layan. Dia dia dia dia, dia, dia let go, kemudian dia dia, dia keluar. Jadi orang ramai ber, berasing-asing barulah selamat. Ni problem kena orang tak percaya. Para sahabat ada tindakan mereka, mereka musyawarah. Mereka ambil perbahasan dekat situ. Dan dia duduk, dia, dia tak keluar negeri. Tapi dalam negeri yang sama, dia lari asingkan diri. Duduk di atas gunung-gunung. Sampailah wabak penyakit itu diangkat oleh Allah SWT. Ini perkara mereka ada mesyuara. Untuk menyelesaikan masalah mereka belum mesyuara. Nak buat apa, nak buat ketidak dan sebagainya, mereka musyawarah. Perbahasan dibincangkan dan sebagainya semua orang keluar pendapat. Ini menunjukkan bahawa kalau bab fake, memang orang bincang. Bab berkenaan dengan ilmu kalam ni punya, cara bahaskan nama, bahaskan zat Allah Ta'ala tak ada. Tak ada ajaran pun. Kan orang terima macam tu aja, orang tak ada bahaskan penakwilan, tak ada. Para sahabat tak buat, kau buat kenapa? Kenapa nak takwin? Jadi ya, kata, ilmu bihi ايضا bi akhbari Dan telah terhasil pengetahuan uh, dengannya, juga uh, dengan khabar-khabar yang ahad. La tataraqu asyakku fi Yang tak datang uh, keraguan. tak men men men men mengetuk keraguan kepada himpunannya. وَإِنْ تَتَتَرَقَ الْإِحْتِمَالُ Sekalipun ter, datang keberang kalian kan, ter, Terkena keberang kalian Pada ahadihah Ila ahadihah Pada yang ahad-ahad dia كَمَا ذَكَرْنَا فِي ذَمِلْ إِبِدْعَاتِ Ia sama macam Celaka kita sebutkan dalam pencelaan bid'ah. Ah. Hadis tadi kalau kita himpul ke semua sekali Dampak sangat tak boleh Memang haram lah Bida'ah ni jelas tak elok Macam juga masalah Perbuatan pendalam kebincangan Tentang-tentang masalah Fiqh diorang buat Tentang masalah Tajuk tentang asmat dan sifat Bahkan tentang zat Allah Ta'ala Tidak mereka perdalamkan Mereka baca Mereka terus faham macam tu Bahkan kata Allah Ta'ala di atas Semua kata Allah Ta'ala di atas Tak ada siapa Bahkan umur Habibah Dia pernah berlagak dengan Isi-isi Nabi yang lain Dia kata korang semua dirikahkan Oleh wali-wali korang Aku dinikahkan dengan Nabi Oleh Allah Ta'ala daripada atas tujuh langit Allah Ta'ala nikahkan aku Daripada atas tujuh langit Dia tak ada macam Eh salah ke cakap Tak ada tak orang faham kalimah Tak tahu cara itu kaedah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi mereka dalam memahami dalil. Mereka tak mendalamkan tentang takwilan dan sebagainya. Masuk tu kenapa kat sini kena faham? Mana mereka tinggal mana mereka buat. Sebab tu juga macam kalau orang kata apa bab belajar, mengenal diri dan sebagainya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat belajar, banyak macam sahabat belajar dengan Nabi. Kalau setakat kalau betik punggung pun Nabi ajar, cara buang air Nabi ajar. Takkan Nabi terlupa nak ajar cara kenal Tuhan. Ini adalah di antara kegagalan yang berlaku pada umat kita sekarang. sekarang. Dia cuba nak kata bahawa nabi, sebenarnya nabi terlupa dapat kat tok guru dia. Tok guru dia dapat, ha, nabi lupa nak, nak ajar. Tak lupa nak ajar Marifat, hakikat kan. Tarekat nabi lupa nak ajar. ini ha, dia orang punya ni lagi bagus. Astagfirullahalazim. Ha ni masalah dia. Nabi lupa dia pandai. Selamba aje. Tak ada langsung uh, apa rasa-rasa rasa nak berisau. Tak ada rasa langsung lah, hormat kepada nabi SAW dan kepada para sahabat. Ha ni kena faham eh? baik ke okay. kama nuqila macam ni dinukilkan an Umar bin Khattab radallahu anhu anahu, annahu annahu saalahu sa'ilun an ayatin mutasyabihatain fa fa'alahu biddurrati dia kata bahawa telah dinukilkan daripada Umar bin Khattab bahawa seorang lelaki bertanya kepada dia tentang dua ayat yang mutasyabihat eh yeah? mutasyabihatain uh, dia dia apa dia uh, yang ditanya tu yang menanya tu nama dia Subair ni kisah ni uh, Imam Syafi'i pun nukilkan tak salah beliau semua para ulama tahun ni kisah ni dia sangat masyhur subair ni laki Soal laki zaman Umar bin al Khattab Allah anhu dia jumpa orang tanya soalan kebukan jumpa ayat wal mursalati urf al fa la fa asfa masuk dia dia cuba cakap yang itu so bila dia, dia main macam tu kuduki kili kuduki kili orang ramai mengadu pada Umar Umar bin al Khattab Allah al anhu angkat tangan Allah makin diminhu Allah bagilah aku jumpa dia Allah mah makin diminhu Allah bagilah sempatkanlah aku dengan dia satu hari Omar bagi makan orang ramai. Makanan. Lepas tu lelaki tersebut ada dalam orang ramai. So dia pun angkat tangan. <partnering> dia makan, dia angkat tangan. Omar tunggu tengok orang ramai. Dia angkat tangan. Dia kata, ya amirul mu'minin. Eh, hey, pemimpin orang beriman. Wal mursalatin urfa fal'ansifati asfa. Apa maksud dia? Dia tanya tu. Omar kata, ini dah orangnya. Dia ambil kayu. Dia pergi, dia hayul. Dia pukul. Oh, kanan kiri, kanan kiri. Dia sebut, dia sebat. Orang tersebut dengan kayu berkenaan. Dia angkat dengan kayu Dia apa apa dia dia apa, tinggikan orang tu Pukul dia dengan kayu Ini ini adalah perbuatan Umar Memang betul Orang-orang memainkan sibuk nak tanya tentang mutasy Ayat mutasyabihat Mursalat tu boleh jadi angin Boleh jadi malaikat Boleh jadi kuda Boleh jadi apa saja Tapi macam kita pernah terangkan Bahawa dalam Quran Karim Bila datang sumpah Daripada Allah Ta'ala Kita tak tahu sumpah tu apa pun tak apa Pasal yang penting adalah lepas sumpah Pasal sumpah ni untuk menegaskan menegaskan. Ha, bukan untuk dijadikan tumpuan. Allah Taala sumpah, ta Allah bersumpah dengan semua makhluk dia. Bersumpah tentang dengan dirinya, bersumpah dengan makhluknya. Dia bila beliau rancang tak ni dengan Wal asri, demi Asar, demi waktu Asar. Orang kita demi masa. Sebenarnya kalau kita buka kitab tafsir, dua-dua datang. Cuma demi masa tu lebih merangkumi masa tu Asar dan semua masa yang lain. Kalau wa tu Asr, subuh tak masuk. Tapi kita ada ada ayat lain Wal Fajri demi fajar. Kata pu hati wal laili ada tu ha. Ada ada wadhuhah pun ada. Awak takleh memang memang apa memang bersumpah dengan nama-nama nama-nama waktu. Kisah okay. Tak ada masalah. Nak sumpah dengan apa tak ada punya hak. Sepabila so, bila boleh sumpah dengan apa-apa di kalangan makhluknya. Awak takleh sumpah dengan apa saja. Sebab so, dia sumpah waktu asal pun dia boleh pun. Tapi kita sering terjemah dengan wal, wal asri apa? Demi masa. Okey, katakanlah dia tahu wal asri itu apa. Tak kisahlah mungkin usaha asri ke tak kisah. Yang pentingnya kita tahu apa maksud dia. Yang penting dalam ayat berkenaan, bukan wal asri tu. Yang penting adalah lepas tu. Innal insana lafihus. Semuanya manusia dalam kerugian. Itu yang Allah Ta'ala nak tegaskan. So lelaki ni tanya subat. Ni dia kata walumursa lati'urfa falang asir fati'us asfah. Maksud dia, orang datang, orang pukul terus. Orang pukul terus. <laughs> Kayu. Tak ada tak ada tang tangguh. Lepas tu dia buang negeri. Buang daerah ke Yaman. Dan pesan pada orang Yaman. Jangan berbual dengan dia sampai dia tukar perangai. Jangan jadi macam si lagi main-main cakap-cakap macam tu jangan cakap dengan dia. Ha, ini Omar Umar punya hukuman kepada orang yang mempermain-mainkan sibuk nak mendalamkan tajuk tentang berbagai-bagai yang mutasyabihat. Ya yang memang daripada Nabi, daripada para sahabat tak ada penjelasan tentang perkara berkenaan. Kalau ada Umar takkan sorok pengetahuan, pasti dia akan cakap. Kalau dia kata para sahabat lain pun tahu dia akan cakap. Tapi oleh kerana tak ada penjelasan direct Nabi sallallahu alaihi Pasal bagi mereka sumpah tadi, apa tak sumpah boleh apa saja. Yang penting apa lepas dari tu? Sumpah tu adalah untuk menegaskan. Bukan sumpah tu lah tujuan utama untuk dibahaskan. Itu satulah yang kisah benar. Uh, Wa kamar uwiya Okay, ni dalam Kanzul Ummal. Bukan dalam Musnah Ahmad. Saya carilah. Saya jumpa dalam Musnah Ahmad. Cuma pengharang buku kita, dia buat dia apa, yang muhakib pun tinggal. Ya, tak check balik. Kamar uwiya macam diruaykan. an Uh, bahawa bagi beliau okay, Beliau itu Umar Sa'ilun sa telah bertanya uh, apa, Telah bertanya seorang lelaki eh, Seorang pertanya, penanya mengenai Quran Ahum makhlukun amla Adakah ia makhluk atau tidak Dan Sebenarnya tak, tak muncul lagi dalam para sahabat Waqala Abu Arab berkata Beralahan jalisan indahu Sebenarnya aku telah, sedang duduk di sebelah beliau Itu Umar Lama suila, Abila dia ditanya Andalika mengenai itu Bahawa Amirul minin yaum ma'idin Dan dia Amirul minin Mimpin orang beriman pada ketika itu fataajjaballahu anhu min qauli maka telah terkejut dia rasa apa takjub beliau radallahu anhu daripada kata-kata orang kenaan fa aqadha maka dia tangkap pegang tangan orang tersebut satu duit dia tak ditangkap baju orang tu hatta jaabi ila aliin radallahu anhu sampai dia datang bau jumpa ali radallahu anhu faqala maka berkata umar bin ya abul hasan ya hey abul hasan istami dengar maikula dengan rajul apa dikata lelaki ni? Qala. Berkata Ali, "Wa ma ya amiral mukminin?" Apa dikata wahai mukminin? Faqala ar-rajulu, maka lelaki tu pun berkata, "Salthu al-Quran, ahwa makhlukun am huwa am ghayru makhlukin." Aku tanya kepada dia, itu Umar mengenai Quran, adakah ia makhluk ataupun bukan makhluk. Sebenarnya benda ni tak ada. Sebenarnya persoalan tak ada. Cuma benda ni datang riwayat ni tak, tak tak tak sahih pun tambah walaupun asa so, ini kita kehidupan kita yang yang pertama tadi sahih memang betul okey fa jama' ali falaahu wa ta'attar maka terdiam ali dan dia tunduk kepala dia thumma rafa'a ra'uhu dia angkat kepala dia qala maka dia kata saya kun li kalami hadza naba'un fi akhiriz zaman akan terjadi pada kata-kata ni berita pada akhir zaman tiada ada kan di bistiwar zaman berlaku zaman, zaman Ab abbasiah Walau wuli tu min amrihi Kalau aku pegang Urusan daripada urusan lelaki ni Ma wuli tu apa yang aku pegang La dora betul monokoh Aku pancung kepala dia Kalau aku pegang jawatan Ketika orang macam ni keluar Aku pancung kepala dia Kata Ali bin Abi Talib Cuma Okay, riwayat ni tak suhai Tapi kat sini dia sebut daripada Musnad Ahmad Tak ada dalam Musnad Ahmad Jadi Tak ada Musnad Ahmad eh Tak ada Musnad Ahmad Ini Saya check dah Tak ada Baik. Betul. Waqar rawah Ahmad bin Hambali. Ah ha -ha -ha -ha -ha Hambal. Kan nama Ahmad bin Hambal radallahu anhu. So, dah ada beliau. Hadisah, hadis Hadith ini an Abi Hurairah dari Tak ada. Saya check dah tak ada. Sebab tu apa muhakik pun tak tak jumpa. Saya cari dia tak jumpa. Cuma cuma dia dia dia ambil kisah ni kan. Ini ni kena, kena baca lah dia nak pengajaran. Bab pukul tadi betul. Itu suara yang subaik kena pukul Tanya dua ayat tu Umar pukul dia buang daerah lagi tapi yang ini kisah ni pasal bab apa Quran kalau apa makhluk ni dia bukan benda yang asal-awal asal Hatta kita lihat dia muncul lepas daripada lah, apa, apa, apa apa zaman Imam Syafie rahimahullah pada zaman tersebut yang mula keluar bila ada raja-raja pada Mu'tazilah ni diikut dengan uh, fahaman Mu'tazilah lalu dia paksa orang ramai untuk cakap Quran tu makhluk ini lepas sahabat tak nak bincang, tak nak bincang tajuk ni. Tapi dua orang ah, timbul. Tak okay, baik. Dan kita baca juga kata-kata kata Syekh Imam Ghazali cakap tentang kata-kata ni. Fahada قَوْلُ Aliin radhialanhu فِي hadha as Ini kata-kata Ali radhialanhu tentang orang yang bertanya ini bihuduri Umar Dihadapa, dengan dihadiri oleh Umar bin Khattab wa Abi Hurairah radhiallahum. Allahu alaihim ajmain fis-rida ta'ala ke atas mereka semua sekali wa lam lahu wala ahadun wala ahadun mimman balagha hu zalika sahabati tidak pernah mengatakan uh, kedua apa mereka berdua eh, kepadanya dan tidak seorang pun di kalangan orang yang sampai kepadanya uh, Perkara itu di kalangan para sahabat wala urifa ali radhiyallahu fi nafsihi wala urifa wala arafa aliun radhiyallahu fi nafsihi anna hadha sualun an tak tak mengetahui Ali bin Radhuanhu pada diri sendiri pun bagi ini adalah soalan mengenai uh, agama persamaan agama. Ya. Wa ta'arufan li hukm al-kalamillah, pengenalan tentang uh, hukum apa tentang hukum kal kalam Allah. Wa talabu ma'rifati li sifatil Quran dan uh, tuntutan untuk mengetahui uh, terhadap sifat Al-Quran uh, itu sendiri. Alladhi mukjizatun adallatu ala sidqi Rasul SAW. alaihi wasallam. Ali sallallahu alaihi yang ia adalah mu'jizat yang menunjuk kepada kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh? Bal. <Sess> Bahkan huwa dalilul mu'arifu li'ahkamil taklif. Bahkan Quran tu adalah dalil yang mengenalkan kepada hukum-hukum taklif. Okey. Falima yastau jibu talibul ma'rifati wasailu anhu hadatashdid. Maka kenapa? Kalau macam tu kenapa? Kan orang tu tanya soalan je. Tapi kenapa? Mesti uh, orang yang men nak mengetahui dan uh, dia pernah nanya tentangnya akan uh, kekerasan ini kenapa nak dikeraskan terhadap mereka wanzur ila sidqi firasatihi lihatlah kepada kebenaran firasat ali yang wa ishrafihi ala ana zalika qur'an li lihatlah kepada kebenaran firasat beliau dan juga uh, apa penjengukkan apa apa, apa, apa apa dekatnya atau hampirnya ke atas bahawa itu adalah ketukan untuk membuka pintu fitnah kara itu adalah pembukaan untuk pintu fitnah dan bahawa itu wa anadzalika sayantashiru fi akhiriz zaman dan begitu akan tersebar pada akhir zaman. Maksudnya tak lama pun lepas selepas mereka. Ya. Tahun 100 Hijrah ke atas dah start berlaku. Dan apa itu settle besar lebih. Mai mai apa penghaji Syafi'i radallahu eh. Dan kenapa dan dan, dan dan akan tersebar itu pada akhir zaman? Alladhi huwa uh, musimul fitnati. Yang akhir zaman dia adalah musim bagi fitnah. Umran nathuha dan juga tempat pasti akan keluarnya fitnah. Biwakdir Rasul SAW Dengan Sabda Baginda SAW sendiri Memang Nabi sebutkan dah Dalam kita pun ada fitnah berlaku sama sekarang ni Yang kita kita apa Kita kesian Banyak orang uh, Jadi macam apa Sasau <laughs> Sasau je Ada orang kata Kalau kita apa Siapa kena apa Kena vaksin Kalau ada kata Buat bekam Nanti keluar kaca ha, Jadi dapat tengok Rupanya benda tu tak ada Berkeru chip dah Lepas ada letak sudu lah Garpu lah sebagainya So, jadi benda-benda ni kita kata, apa apa yang berlaku sekarang ni, penyakit tu penyakit. Tak kira siapa buat sekalipun. Atas kita sekaranglah adalah usaha untuk mempertahankan atau melindungi nyawa manusia. Dan, dan kita ada umat Islam kita yang bijak pandai. Dan kita tengok, nak, nak, nak ikutkan kalau kita kata apa, semua kita ikut LWHO. Tak, kita buat apa, test kit sendiri. Orang kita di Malaysia dah, dah, dah tak, tak perlukan pakai yang yang LWHO letakkan. Kita dah ada test kit pakai Helio je. sudah tak ikut-ikut hidung dah. So, kenapa anak-anak pening kepala? Memang kita ada tindakan kita sendiri. Tak perlukan kepada orang pun. Ha, cuma pada pada perkara inilah yang kita perhatikan. Masih ada orang yang dalam kes, dalam kerunsingan, kekeliruan dan sebagainya. Ada nak beli mikroskop elektronik lah. Macam macam benda kita dengar. Semua sekali ada daripada keadaan-keadaan tadi. Memang fitnah. Musim fitnah ni akhir zaman. Tak ada cakap apa. Ha, cuma kita dah ada pegangan yang Nabi ajar daripada kita pegang. Bukannya buka teori konspirasi ke, eskatologi ke. Itu bukan channel untuk patut anda uh, rujuk. Peliknya banyak umat Islam kita ni tak ada tempat lain nak rujuk. Yang kelakar ustaz, -ustaz pun ada terlibat. <laughs> Saya pun tak faham kenapa kan. Ya, boleh kuala Allah kuala Rasulullah belajar lama. Tak ada keluar kuala Allah kuala Rasulullah. Keluar kata-kata orang ni. Astagfirullahaladzim. Ya, baik. Dengan apa? Keluar. Fiknah eh, sebab dengan janji Nabi Rasulullah SAW. Wanzur ila tashdidihi wa wa qawlihi lihatlah kepada kekerasan kepada beliau dan juga kata-kata beliau itu Ali bin bitalib wala wulitu man wuli tu la dharabtu unuqahu kalau aku dikuasakan apa dikuasakan kepada aku aku pun pancang kepala dia kata ali cuma macam, macam umar bin khattab ditunjukkanlah kepada kes yang pukul subaik tu betul lah kalau orang tu asyik main-mainkan maka para sahabat tak pernah biarkan mereka Bab berkenaan dengan asmat dan sifat mereka tak pernah ajak orang ramai untuk untuk untuk bincang. Bab fikah untuk memahami hukum, ya, dia orang ajak bincang. Akan tanya hukum, memperdalamkan bincang sebagainya. Adapun bab berkenaan dengan Asmat dan sifat tentang ayat mutasyabihat tidak ada mereka persoalkan. Mereka diamkan saja. Kalau perlu apa apa apa, apa mereka, mereka mengelak daripada perbincangan sebab itu bid'ah. Okay Famithlu ulai ka okay. kib akabiri. Famithlu ulai ka akabiri. Maka orang-orang seperti itu, orang apa apa penghulu, ketua yang besar seperti itu, alladhina syahidun wahya wat tanzil. Yang mereka menyaksikan hadir wahyu dan juga penurunan wahyu. Wahyu ada, penurunan wahyu pun mereka hadiri. Wat tala'u um al wa ala asri ddin wal haqa' wal Dan mereka telah jenguk kepada rahsia-rahsia agama, nikah hakikat-hakikat agama. Mereka hakikat belajar dengan Rasul. Tak nak kata orang lepas mereka lebih pandai banding mereka. Sebab orang orang didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi dan sahabat baginda usang salam fi ahadihima pada salah seorang mereka berdua lau laulam uba'th la la la bu'itha ya umar aku tak dibangkitkan tak dijadikan rasul engkau pasti dibangkitkan ni dia lafaz dia lain lafaz dia yang datang dalam dalam Tirmidhi dia bunyi lafaz dia adalah laukan ba'di nabiyun lakana Umar bin Khattab lafaz yang datang dengan lafaz tersebut Sunan at-Tirmidhi 3686 Okey. Hari wayang datang eh Hasan. Okey. Macam maksud dia kata dia seorang yang nabi kata pada dia kalau boleh ada ada nabi selepas aku engkau lah, engkau lah nabi kan. Kata nabi tentang Umar. Wa qala fi nabi, nabi kata pada yang kedua itu Ali bin Talib Ta ana mariatul ilmi wa ali babuha. Ini lafaz yang ni maudhu'. Lafaz yang datang dalam Tirmizi uh, lafaz dia ada ana mariatul hikmati wa ali babuha. Itu dhaif. Kalau aku benda ilmu ahli pintunya ni maudok. Maudok eh. Itu kat bawah tu dia tuliskan. Uh, Letak-letak pun lafaz tu. Ha, ni. Hadis apa dalam uh, termudi. Lafaz yang datang. Dan hadis pun do'im juga lah. Ha, cuma lafaz dia bu bukan aku benda ilmu. Aku benda hikmah. Ahli pintunya. Dia tengok macam mana. Uh, Seorang tu Nabi kata macam ni. Seorang lagi kata macam ni. Yaz, yazjaruna. Zajarah Yazjaruna. Mereka me me me me menyekat. Asal ialah anmisli ada soal ini menyekat orang bertanya mengenai soalan ini dia tak galakkan dia tak dia tak raihkan orang kata jangan semua yang suamua nah kemudian menyangka pula orang selepas mereka selepas para sahabat yang hebat ni mel masyukofi nafil kalam ilmu jad lati dekaran orang yang seronok yang happy gembira sangat dengan kalam dan juga perdebatan waman law amfakam fil ardi jamian ja ma balakamuda ahadhim Nah, kalangan orang yang kalau diinfakkan apa dia mengkupu seluruhnya sahkan menyamai mudah hadihin huluran sedekah seseorang mereka mana kalau para sahabat sedekah banyak ni pun takkan sama orang yang datang sekarang ni dengan apa yang nabi para sahabat nabi sedekah banyak ni kata mawazali, wala nasi foy dan tidak separuh pun tak ada mud ataupun separuh mud eh, tak ada sampai nilai tersebut. Apa nilai apa yang mereka para sahabat sedekahkan, infakkan. Orang tu menyangka bahawa Anal haqqu was-sawaba bahawa kebenaran dan juga dan juga ketepatan ialah qabulu hadha su'ali. Adalah menerima soalan ni. Jangan buat deng halang. Ha jawab jawab. Wa khawd wa khawd fi al-jawabi. Dan memperdalamkan perbincangan dalam menjawab. Wa fataha wa fatuhu dan pembukaan pintu ini. Orang tu sangka macam tu. Para sahabat sekat durang buka siapa dia orang ni walau siapa sekalipunlah kita kata fumma yaqtinu fihi annahum muhiqqun bukan dia sangka pula dalamnya bahawa dia adalah benar wa fi umar wa fi umara wa aliin annahum mubtilan daripada Umar dan Ali bahawa mereka berdua adalah batal dalam kebatilan hai hatta jauhlah jauhlah kan amat jauhlah lah ma abada an athasil alangkah jauhnya daripada penghasilan Wama ahlah ani din, alang-alangkah kosong daripada agama. Man kosal mala ikatabil hadadin. Siapa-siapa yang Membandingkan para malaikat dengan tukang besi. Ni ini kiasan yang orang apa biasal orang Arab cakap dia banding malaikat dengan tukang besi. Bal roja al mujadilina ada al immatir wasshidin was salafis Bahkan uh, dia memenangkan para penjidal, pendebat di kalangan ahli kalam. Ke atas imam-imam yang berpetunjuk Dan salaf yang soleh Pelik kan? Ha, tapi inilah realiti Bila anda jumpa dengan orang yang Nukilkan, suka masuk mukalam ada sifat 20 dan sebagainya Semua mereka sebenarnya Tenggelam dalam masalah Membandingkan dengan uh, Imam mereka Guru mereka dengan Para sahabat Nabi SAW Faizan Maka jika demikian Okay Qadu'arifa alal al qata'i Telah diketahui secara pasti An-nahadihi bida'atan. An-nahadihi bida'atun. Ini adalah bida'ah. Perbuatan menanyakan ini bida'ah. Pasal para sahabat tak terlibat pun. Para sahabat tak terlibat. Bab berkenaan fik, tadi memang para sahabat buat. So, sebab itu jangan bandingkan fik tadi dengan ajaran, tarikat ataupun amalan-amalan kesufian awak yang awak cuba bawa kan. Tidak ada bandingan. Sebab so, ini memang para sahabat buat. Kalau para sahabat bincang... Hatta bab basu, basuh najis dan sebagainya. Takkan lupa benda Nabi Ajal penting dari itu. Bab mengenal Allah Ta'ala. Ini kegilaan yang berlaku dalam manusia. Okay? Dan maka jika demikian telah diketahui. Uh, di atas kepastian. Bahawa ini adalah bida'ah. Okay? Kerana penyanggahannya terhadap sunnah tu salaf. Limu qalafati li sunnatis salafi. Kerana penyanggahannya terhadap sunnah para salaf. La qaqaudil fuqaha. Ini bukan sama. Macam menyelamnya para fuqaha. Fitah fasil, watafari pada perincian dan juga pencabangan. Fakih natali kau inkana muhdasan. Kena itu sekalipun dia adalah benda baru. Fakih saya dimuhalifan di sunnatissalafi. Ia bukannya menyanggah terhad sunnatissalaf. Fama anak nukila anhum zahirun anak khawdi fihi. Maka tidak dinukilkan daripada mereka halangan daripada memperdalamkan perbincangan dalam masalah fik, masalah hukum hakam. Bal imaanu hum fil khawdi. Bahkan bahkan penelitian mereka. Dalam memperdalamkan bincangan ni Firmasail Farra'idi Dan perso persoalan-persoalan Farra'id Ar-Rofana Jawazal Khawdi Mengenalkan kita keharusan untuk memperdalamkan bincangan dalam tajuk ini yeah. Amma' ma ma'abda'ubdi'a minfunul mujah adalah Fahiyah bida'atun mazmumatun Adapun apa-apa yang direka-reka Daripada ilmu perdebatan Maka ia adalah bidah mazmumah Fahiyah bida'atun mazmumatun cara nak bahas kan itu itu semua bidah dia kata yang tercela Ain ahli Tahsil di sisi ahli penghasilan dakana wajh hadza dhamha fi fi kitab qawaid qawaidi fi kitab qawaidul aqaid aqaid ha, aqaid kita dah sebutkan baui adalah sebenarnya tercela di sisi ahli penghasilan ilmu kita sebutkan bentuk kecelaannya dalam kitab qawaidul uh, kitab qawaidul aqaid ada kitab eh Min kitab bi ihya' ul-muddin. kitab ihya' ulumuddin Kata Imam Ghazali. Dah cilir dah sebut dekat sana. Tercilir berkenaan dengan cara berdebat. Belajar nak berdebat dan sebagainya. Nak menangkan pendapat. Bukan masalah dalil. Tapi bukan masalah cara, teknik. Orang boleh kalah kalau kita pandai. Ini bukan kerja kita. Okay. Wa amamunazoratuhum. Inkan al-qasda. Inkan al-qasda. Minha at-ta'awunu alal-ba'fi. An-ma'akhizi syara'i. Wa madarikil ahkami. Okay. Dan ada pun jika sekiranya perbahasan mereka. Bukan ikut pada kaedah-kaedah tadi tapi perbahasan mereka jika sikitnya ia adalah bertujuan, uh, tujuan daripadanya memenolong, mem okay? saling tolong-menolong untuk kajian uh, daripada, daripada mengambil, uh, ambilan syarak daripada ambilan syarak dan juga daripada tempat-tempat uh, pengetahuan hukum. Maka ia memang sunnah salaf. Itu memang para salafus al ada perbahasan. Macam pernah perbahasan berlaku di antara uh, Abu Musa al-Sya'ari dengan uh, Ibn Mas'ud al Masyarakat. Kes berkenaan dengan masalah uh, tayammum boleh ganti wuduk ke uh, ganti wuduk sahajakah atau ganti mandi sekali. Kalau orang tu bangun orang tidur, orang kena anjunum. Air tak ada. Boleh tak ada tayammum. Uh, kalau ikut ibnu Mas'ud, Ibn, Mas Ibn uh, Omar eh, mereka kata tak boleh. Kena tunggu air ada baru boleh mandi dan solat. Ada uh, yang jumhur uh, kata tak, tak, tak, tak. Uh, dia kata ada hadis Nabi SAW, Ammar bin Yasir tanya Nabi sendiri. So boleh dibuat berkenaan. So basically kat sini perbahasan berlaku. Ini macam fenah mereka. Falakad kanu yatashawaruna wa yatanazharuna fil masalati al fikhiyah. Maksudnya semuanya mereka dahulu bermusyawarah dan berbahas pada persoalan-persoalan fik, pada persoalan fikhiyah. Kama nuqila fi masalatul jaddi, macam dinukilkan dalam masalah datuk. Bila orang tu mati, orang tu mati, dah ada datuk, ada adik adik-beradik. So soalan, atuk ni dapat kedudukan bapak ke tidak? Sebab kalau bapak ada, kepada orang saya mati, kalau bapak saya ada, adik-beradik saya tak nak masuk tidak boleh masuk. Ha ini ini ini, ini fakta kan bila perbahasan mereka. Jadi kat situ mereka soalan sekarang ni kalau bapa saya ada tapi kalau bapa saya tak ada atuk saya ada. Soalan atuk saya dengan adik-adik saya boleh mewarisi serentak ke tidak? ataupun apa salah satu kala ni kata atuk warisi adik-adik kena buang ke tidak? Ah itu perbahasan timbul. Maka kita bahas kan. Kalau Zaid bin Sabit yang kita ambil daripadanya ilmu fik ilmu faraid. Dia pegang dengan tajuk datuk datuk apa datuk dia tidak menghalang adik-beradik. Semua so, masuk semua sekali. Tapi kalau daripada Ali bin Abi Talib, dan juga Ibn Abbas dan lain-lain ada yang katakan bahawa datuk menyekat adik-beradik -adik macam bapa. So perbahasan timbul. Mikaj juga miratsul ummi ma'az-zawji wal juga warisan ibu bersama dengan suami dan juga bapa. Bila orang tu mati, kan? Mati, tinggal tinggal suami, bapa, ibu dan nah, ibu bila tidak ada uh, waris lain contoh si tak ada anak kemudian uh, si a tak ada anak kemudian adik-beradik si pun tak ada lebih daripada seorang anak seorang pun uh, tajuk lainlah tapi tapi tak ada seorang pun tak ada tak ada lebih seorang tak ada dua orang tiga orang tak ada so ibu akan dapat 1/3 kan okay. o nanti kan uh, dalam surah surah nisa kan ayat ke-11 kan okay. Faikanlah, uh, faillamnya kunlau walad, mobilahu abawahu. Kalau dia kalau oh, semati si ni tak ada anak, kan? Dia mewarisi dia uh, dua ibu apa dia? Fali umh sulus untuk mak dia satu pertiga, satu pertiga. So satu pertiga tu satu per tiga macam mana? So, sekarang ni kalau satu pertiga, ketika dengan bapa okey, bapa dapat dua, dapat satu. Tapi bila masuk suami, suami makan setengah. Kalau keadaan macam tu So bila suami makin setengah. Kalau ibu ambil satu pertiga, kan? Bapa tinggal apa? Bapa tinggal satu per enam. Ha, kan bapa dapat satu per enam, mak satu per tiga, suami setengah. Kan sikit tu. Ha, so kat situ yang Umar Nur Khatol Anhu letakkan bahawa ibu tu dapat satu per tiga dengan bapa. Means that, suami dapat setengah. Lepas tu apa yang tinggal setengah tu akan dibagi tiga. Bapa dapat dua, mak dapat satu. Mak dapat satu per enam, bapak dapat dua per enam. Dua per enam. Atau, atau satu per tiga. Okay. Itu kaedah yang betul. Jadi perbahasan timbul wa masailu siwaha dan juga persoalan persoalan banyak rasa umpamanya lawan persoalkan naam in abda'u alfazan wa ibaratin eh betul jika mereka mereka mengadakan lafaz-lafaz atau gambar gambaran litanbih ala maqsadihim asahiyati fala haraj untuk memperingatkan kepada uh, tujuan atau matlamat mereka yang benar maka tak ada salah benda tak bertukar dia keluarkan, dia keluarkan istilah baru untuk fahamkan kalimah tadi macam mafhum mukhalafa mafhum apa macam mafhum para sahabat akan bincang mahfum-mahfum Mahfum kan? Mereka tak pernah sebut guna kalimah mahfum pun, tapi kita yang belajar selepas daripada zaman uh, para sahabat, para tabi'in sebagainya ada kalimah mahfum So kita kita belajar ayat ni mahfum dia apa dia, Kalimah tu mula keluar untuk perbahasan bagi apa? Bagi-bagi apa bagi kita panggil apa? Uh, memahamkan maksud. Macam kalimah dalil kan? Noh tak guna kalimah dalil tadi. Nas Tak kan? teks. Noh tak gunakan kalimahnya tu dan dikala-kala Rasulullah, Allah, Allah, Allah, Allah Taala dia macam tu aje direct. Kan mereka dia kata dia orang ada kan lafaz-lafaz dan gambaran yang ya gambar-gambaran bagi memperingatkan terhadap tujuan mereka yang benar ya, untuk, untuk untuk ingatkan bagi kepada tujuan-tujuan ya, mereka yang benar, maka tak salah. Fal ibaratul haraj fi, kerana gambaran-gambaran tadi tidak salah padanya. Bali yang mubahatun, makan dia adalah benda ya mubahatun, makan dia adalah benda harus liman yasta'iruha wa yast'miluha bagi orang yang meminjam kalimah tersebut dan juga menggunakannya. Nak guna istilah tadi guna istilah tak ada salah. Nama tu kita faham. Masalah kita nak gunakan uh, kalimah tadi kita tak ada pun wujud dengan para sahabat. Tapi kita ada cara mereka buat. Cara mereka buat tu ada. Kaedah mereka buat tu ada. Kan? Macam-macam apa macam-macam cara mereka menggabungkan dia ada dalil. Dia ada. Kebolehan Ali bin Talib dalam kes apa? Kes uh, orang seorang wanita lahirkan anak kurang 9 bulan tapi lebih 6 bulan. Soali ada kaedah digabungkan ayat A ayat B dan sebagainya. So basically bila kita tengok memang ada kaedah tadi. Tapi tidak dinamakan dengan tentu orang kedubung dia namakan nama. Itu tak ada masalah kat situ. Okay Okay tak ada masalah eh. Wa in sekalipun tujuan mereka buat istilah tadi ifham man duna al Maksud dia untuk mendiamkan tanpa pemberitahuan eh maksudnya kita diamkan mana nak senyapkan supaya orang yang tak tahu terus senyap. Mana tanpa tanpa pemberitahuan bukan nak ma nak ma ma ma maklumkan tapi nak mendiamkan saja. Wa ilzam duna isti'lam dan juga memastikan dengan tanpa pem pemakluman. makluman. Okay. maksudnya digunakan istilah dia supaya orang yang tak faham terus stop, stop je. Tak masuk campur dalam perkara ni. Okey. Fadzalika bid'atun dia kata dan jika sekiranya tujuan mereka untuk diamkan bukan nak beritahu. Ini maksud eh. Jika tujuan mereka gunakan istilah tadi sebagainya untuk mendiamkan orang bukan untuk memberitahu juga memestikan bukan untuk mendapatkan maklumat maka fazalika bid'atun madzumatun maka ia adalah bid'ah yang tercela ya ala khilafis sunnati bercanggahan daripada sunnah yang ditemui daripada para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah habis dah sampai bab tiga nanti insyaallah okey baik eh uh, cuma saya tengok dulu kan ada soal jawab. Baik. Okay Jelas Penjelas, warakallahu uh. fikum, la la la, okey. Assalamualaikum Ustaz kata. Ah, uh, Assalamualaikum Ustaz. Apa komen Ustaz, berkenaan Seorang orang membolehkan penggunaan hadis palsu dan ibadat. Apakah motif mereka? Jazakallahu khairan. Dia tak ada motiflah, orang gila. Saya <laughs> cakap je mana. Mana adalah agama Islam kita ni membolehkan kita mencari sumber yang palsu untuk jadikan agama sebab agama Islam agama dalil. Islam adalah agama dalil So tidak ada ruang untuk seorang tu Mereka-reka mengada-adakan Ajaran dalam agama Dengan tanpa ada dalil Kalau mereka kata Benda tersebut tak ada dalil maksud dia ada perbuatan para sahabat Itu masih lagi dalil Saya ingat Ustaz Ust Ust Abu Mbarok kan Dia terangkan tajuk ni Kalau orang tersebut dengar dia para sahabat Sahabat punya kata-kata tu Masih dikira sebagai dalil So Islam tu adalah Quran Sunnah kefahaman para sahabat So kita boleh kata mungkin para, dalil tak jumpa, hadis tak ada, tapi perbuatan para sahabat tu menjadi rujukan kita dan diorang adalah orang belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudut itu kalau kata tak ada dalil dekat hadis itu palsu, tak tak ada ajaran macam tu. Kan? Itu itu bukan ajaran Islam. Maka kalau orang tu kata dia nakkan kepada apa kepada meng, apa kita panggil apa dia nakkan kepada apa, apa pengamalan tadi. Memang kita kata pada pada sudut masalah pada perbuatan para sahabat Maka dia para ulama akan kata bila para sahabat buat itu bukan bidah. Maka itu adalah perbuatan yang mungkin mungkin ada hadis dia dia dihafal, kita hafal, tapi kena cek juga sahabat pada kisah tadi betul ke tidak? Betul ke tidak kisah para sahabat tu sebut. Macam geng-geng Syiah kan gunakan atau geng Sufi gunakan kata dulu Fatimah uh, pergi ziarah apa kubur uh, Hamzah dekat dekat pada dekat Uhud. Uh, kemudian pada pagi raya dia kata macam tu. Bila cek balik kisah tersebut dinukilkan daripada uh, Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Albi bin Talib. Anak Hussein tak pernah jumpa dengan Fatimah. Katang so, mana dia cerita kisah nenek dia pergi sana? Ha ini semua kisah-kisah karut. So, Fatimah binti binti Muhammadin dia mati apa, apa, apa, Dia apa keluarga Nabi yang pertama mati mengikutin uh, Nabi Sallallahu tak lama. Lepas tu so Ali punya anak, Hasan Hussein punya cucu punya anak cucu Ali tak pernah jumpa dengan nenek dia. So, awak dapat cerita mana? Tiba-tiba tu kita kena faham Bila syarat-syarat kesohaihan tadi tetap berjalan Bukan main kata tak tak sohai tapi tak apa kot amal Itu bukan ajaran Islam You don't ever think, uh, make Islam like that Itu bukan cara kita beramal dengan Islam Dia sudut yang kita kata bolehkan ahli palsu untuk ibadat Ni ajaran mana? Imam Syafi'i tak ajar, Imam Ghazali tak ajar Jadi ikut ajaran siapa? Unless dia ikut ahli falsafah Yunani, Greek, okeylah kot sebab kita dah tahu dah kumpulan-kumpulan ni Kerana memang tak suka sunnah daripada asal Mereka nampak sunnah tu menyampah Dinampak kalau orang ikut hadis tu Dia benci Tak tahu kenapa Tapi bila ikut Aristotle punya fahaman Tak apa, bagus Hari ni kita boleh buang semua ni Dia kata Ah ha, Ini antara kepelikan lah Tak ada sebenarnya dalam Islam Sedemikian Yang ada pada kita adalah amalan Seperti yang tunjukkan oleh Nabi SAW Sebab tu Islam adalah Macam yang Buna Kayim kata Islam adalah Quran, sunnah, kefahaman para sahabat Bukannya, orang tu kata macam saya rasa bagus, saya rasa sekian, saya nak buat. Itu bukan ajaran Islam. Kita nak kata ajaran Islam je dah. Kan? Sebab, sebab tak ada. Motif dia Allah Alam kan. Biasanya memang dia orang suka bida'ah lah kot. Kebiasaannya golongan dia memang suka bid'ah, ah. Suka buat maulid. Suka buat apa, apa beramalan dekat kubur. Doa dengan minta pada wali. So dia sentiasa nak cari amalan-amalan bukan-bukan ni dimasukkan. Pasal perbuatan mereka tak boleh jumpa daripada para sahabat. Ajaran mereka buat ni tak para sahabat tak terlibat nabi apa tanah lagi ha, sebab dulu dia punya amalan kaya, macam macam apa gang tarekat mana tak amalan mana tok guru dia baru lahir tiba-tiba dia dapat nama Nashabandi. Sulais Syabandi apa benda? Sebelum Ahmadiyah siapa apa nama guru dia? Kenapa tak ada Muhammad? Kenapa ada nama guru-guru orang tadi? Ha, semua ni adalah di antara perkara yang membatalkan semujah mereka. Dia tak ada sebarang ruang untuk mereka beramal sedemikian. Baik, lain. ada eh. Kita okay, dia kita berhenti sini. Insyaallah bersambung kemudian pada masa akan datang. Insyaallah nanti kita masuk ada bab ketiga eh. Bab yang ketiga a uh, fasul apa fasafasah yang bermacam-macam dan soalan-soalan yang berbagai uh, yang manfaat untuk ilmu ini. Nanti dia akan bawakan contoh-contoh untuk perkara berkenaan insyaallah. Baik, kita berhenti sini. Wallahu aalam. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa al sallam. Alhamdulillahillahi rabbil al